Martin, vad gör du? Nej, jag ska bara trycka in en t tesked i näsan. Varför hela friden ska du trycka in en t tesked i men näsan? Men det är till Adventskalendern. på Instagram. Men det är så fruktansvärt äckligt. Det är väl inget ja, juligt med att trycka in en tesked i näsan? Men vi har faktiskt utlovat olika partytrick. Detta är ett av mina bästa. Det här är bästa. bara så äckligt. Ja, men det är lite kul också. Vi kommer inte kunna använda den här skeden igen. Ja. Vi får Och, slänga den. Vadå? Don't tell me that your life is dull and My only is hey, hey, hey hey Let's go crazy in the wild and if by chance we make a child that just means that we're alive and healthy. Yeah. Hej, välkomna till avsnitt 80 av Bonuspappan och Plusmamman. Varför får jag inte säga Plusmamma? Nej, det fick du inte den här gången. Max. Men 80 var coolt. Ja, det är lite jubileum. Det är helt fantastiskt. Ja, vi får fira varje gång vi har ett jämnt antal och vi är ju en podd om vad då? Livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter som är dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Och just nu så har de ett jättebra erbjudande om man vill prenumerera på EHN. Och då får man sex månader för 99 kronor. Det låter väldigt billigt. Ja, för i vanliga fall så kostar det typ 954. Så du tjänar över 800 kronor. Mm, det är bra. Plus att man på köpet får... 30 dagar gratis sån här next story. Det är ju som man läser böcker också. Det är någon annan som läser böcker för den i öronen. Typ ljudböcker alltså? Ja, precis. Ljudböcker var ordet jag sökte. Och alla vet väl vad en e-tidning är. Det hoppas jag. Det är ju samma sidor som i papperstidningen, bara att man läser dem digitalt, till exempel på en surfplatta. Och du kan ju zooma in också väldigt bra ifall du ser dåligt. Ja, som jag. Ja, <laughs> jag det var det jag, jag menade. Sedan. Och så kan man lösa korsord och sudoku. Så klickbart. klickbart. Ja. Det är jättekul. Plus att på helgerna så får du dessutom tillgång till GP, EGP. Just det, på söndagarna när HN inte kommer ut. Och då som bonus kan man ju läsa en del av mina texter också på Kulturnöje. Är inte det mer ett straff? <laughs> det får någon annan avgöra. Någon som inte är straff det är ju att lyssna på veckans gäst. Det är ju ett Ja, det är nämligen Hasse Brontén, polisen som blev ståuppkomiker- och som nu har en av landets allra populäraste poddar som heter Snutsnack. Mm. Och Hans ska prata om att sakna sina bonusbarn. Och det är ju lite det som jag gör som plusmamma. Ja, jag blir så förvånad att du sa Hans. Han heter ju säkert det. Jag har aldrig bara hört Hans jag, Brontén. Jag, låter jag och Hans, vi polis. är Hans med varandra höll jag på att säga. Han är Idag. Hans och mig. Jag heter Hans Brontén. Det låter, det är på en helt annan klang än Hasse Brontén tycker jag. Men jag gillar att säga Hans. Ja. När jag och Hans hänger, då, då kallar jag honom för Hans. Och så kallar han mig Greta. Hur som helst, Hans och jag har ju samma sak gemensamt. Och det är att vi har haft bonusbarn i en tidigare relation. Ja, just det. Och just nu så får ju inte han träffa sina senaste bonusbarn. Och det är lite jobbigt och det kommer han att berätta om. Mm. Sen har vi även en extra intervju som du har gjort. Med de anonyma skaparna av ett erotikspel som heter Som vi bäddar får vi ligga. Ooh, mm. Väldigt spännande. Men det är ingen samt av som bäddar. Vi, vi bäddar aldrig. Nej <laughs> ja, just det, vi bara ligger. <laughs> Om man inte bäddar får man ligga extra mycket då? Då får man ligga i lite skitiga lakan. <laughs> det här blir bara äckligare och äckligare. Ja, ska vi gå vidare till någonting som är lite trevligare då, nämligen Naglar och skönhet, som vi ska nu tacka för vårt samarbete. Ja, året håller ju på att gå mot sin ände. Mm. Och koden Maria18 kommer ju att gälla året ut om ni vill komma till Varberg och boka in en tid på Borgmästargatan 14 hos Naglar och skönhet. Ska vi ta lite... Snabbt vad som har hänt i vår bonusfamilj senaste veckan. Ja, Det har ju varit en händelserik vecka kan man säga. Som alla veckor nu tycker jag. Ja, men det har varit, alltså det har varit extremt. Mm. Jag är faktiskt, jag tänkte att jag skulle försöka vara lite allvarlig och säga att jag är faktiskt helt slut. Ja. Jag är lite så där liksom på gränsen till närsamma brott och lite gråtig och känner att jag kanske skulle behöva en semester efter den här helgen. Semester från familjen, inte familjesemester? Nej, jag vet inte. Jag skulle semester från behöva, mig? Jag, ja. Det har ju varit barnveckan mm. och så har ju Kevin kommit och hälsat på. Det har varit roligt. Ja, nu till helgen, ja, när vi ja. var på Liseberg. Men det var ju det att du skulle jobba den här helgen också. Ja, det och när du ju... jobbar så innebär det ibland att jag ska följa med. Och då, eftersom inte kloningen har kickat in än, så kan ju inte jag vara på två ställen samtidigt. Och det är lite jobbigt. Nej, och då valde du att följa med och kolla på Weeping Willows. Ja, så först jobbar jag, mm. sen åkte jag hämta Kevin, sen kom jag hem. Och sen så skulle vi till Whipping Willows. Och sen hem. Och sen nästa dag skulle vi till Liseberg. Och sen hem. Och sen på julmiddag och Jan Johansen. Och sen hem. Och sen var det Saga som hade uppträde i Nöjesparken. Mm. Samtidigt som vi skulle skjuta Kevin tillbaka ja, till Göteborg. Så så har det ju sett ut hela helgen. Det har varit väldigt så här precis omlott nästan med många saker. Att, ja, och för mig var det ju tre konserter i rad. För jag började redan på torsdagen med julbord med jobbet och LaGalia Fraser nere i Falkenberg. Och då var jag ju på den här kören, Joy Voice. Just det. Var inte du i Falkenberg i måndags också? Och träffade Anna-Karin? Jo, precis. Det gör ja. jag. Ja, det har varit en helt röd helg och en helt röd vecka. Men mm. det har varit jättekul, men nu är jag helt slut. Mm. Det förstår jag. Du har ju fått ta extra stort ansvar för hemmet och eh, lagat mat till massa personer. Eh, Saga hade en kompis här och sov över och Lyckes flickvän sov också över så att även om vi inte hade heller så var det ju fler barn än vanligt. Ett helt kompani. Så du har fått stå mycket i köket. Plus att Lycka äter ju pannkakor som tre personer. Ja, det var inga kvar till mig när <här> jag kom ner. Men så är det. Eh, ja. Vi kan väl bila oss en stund och lyssna på Hasse Brontén. Ja, men det tycker jag. När han berättar lite om Dels sitt spännande jobb som civil narkotikaspanare och en väldigt känd polismördare som han tog fast faktiskt. Och sen förstås om sina erfarenheter av bonufamiljen. Hej och välkommen till podden Hasse Ja, ah, stort tack. Och välkommen stor... hem till dig själv. Ja, det är Lisa ska Ja, tacka, tacka. Tack, du är ju ståuppare och har varit polis och sådär. Hur brukar du presentera dig själv? Ja, förut var det ju mycket då. Han har varit polis eller till och med, han är också polis. Idag mest faktiskt som komiker, stor komiker, men... Um... Det lever ju kvar det här att man har polisyrket i historiken och det är, det är ju sant också. Det är ju också en kul grej att ha haft bakom sig. Liksom. Och nu är du även poddare. Nu har du ju snutsnack så då kommer du ju tillbaka lite till det där att intervjua andra poliser, verksamma poliser. Once a cop, always a cop. <laughs> jo, men det är faktiskt jättekul att ha den här podden, snutsnack, där man ändå får en dust av liksom det här polisiära mm. och det är ju så, Idén kom egentligen för att jag själv hade en del roliga polishistorier i, i mitt bagage. Och sen tänkte jag, men vad tusan nu med alla poddar, jag ska mm. låna in. Så det är väl så att varje gäst yes berättar ett ärende eller ett case som har varit med om som har berört dem på ett mm. eller annat sätt. Och det, det är fascinerande vad, vilka händelser våra poliser är med om. Mm. Och väldigt mycket som aldrig står i tidningarna och väldigt mycket som man förstår berör en människa. När man är med om den här händelsen. Det är väldigt blandat högt och lågt. Och du vet ju vilka frågor du kan ställa. För du vet vilka frågor du själv hade velat svara på. Ja, och jag är insatt liksom, kanske i det polisiära tänket lite grann mer än en, än en kanske klassisk journalist. Då, I och med att jag själv har de här 20 åren inom polismyndigheten. Så att det kan nog vara en fördel. Mm. Mm. Vad skulle du säga? Den största enskilda händelsen för dig är det Jacke Arklöv som folk känner till mycket med Alexander där poliserna är. Ja, mördare det blir väl så att man tänker medialt och så, men för mig så har det nog funnits händelser som har varit betydligt mindre men som kanske har påverkat mig mer som person Jack Aklöv var ju en sån stor din oh, det är väl fel att använda ordet fjäder i hatten men att gripa en, en polismördare är ju på något sätt en fjäder i hatten för en sheriff man vill inte att en sån person ska gå mm. fri såklart mm. Men sen var jag med om mycket saker som alla stått i tidningarna som har berört mig mycket med, med folk som dör och man, jag har plockat upp liksom kroppsdelar från marken och sådär. Det är, det är sånt som man tänker lite på ibland när man går och lägger sig efter ett sånt arbetspass och, och sådär. Och du har jobbat mycket undercover också när mm. du var narkotikaspanare då? Ja men precis, jag jobbade mycket civilt, jag lät håret växa ut och äh, var ju riktigt lång hår och såg ut som en indian då jag inte var så här gråhåret som jag är nu. Men det var en väldigt rolig period faktiskt när folk kom fram till mig då, jag såg väl inte ut så mycket som en polis kanske, erbjöd narkotika och sådär och det var ju det var en rolig tid. Har du nytta av det? Var du redan då så säga, duktig skådespelare och lite som du nu är som komiker eftersom du kryddar historierna mm. eh, och så. Ja men det är en intressant fråga tycker jag. jag jag tror att jag alltid haft ett genuint intresse för människor vilket jag tror kan vara en bra egenskap när man, när man jobbar som polis och då menar jag faktiskt ett intresse även för människor som eh, ibland är rätt jobbiga också <laughs> och kanske störiga och har att göra med men jag har alltid gillat att prata med människor och Interagera med, med människor. Så det, det tror jag har varit en fördel. Och sen tror jag också lite som du säger att en, en bra polis har nog ofta kanske en släng av lite skådespeleri i sig. För ibland måste man faktiskt verka vara lite arg och bestämd fast man kanske inte ens ser på det humöret, eller tvärtom vara väldigt trevlig fast man inte alls egentligen vill vara trevlig mot den här personen. Så det, det... Lite pokerface och lite. Ja, faktiskt, det så är det. Om vi flyttar oss tillbaka lite, du växte upp i Enskede. Enskede, precis. Och för er som inte kan Stockholm så är rätt nära Globen växte upp. Ja. Ah. Så att um, den fanns dock inte när jag växte upp. Nej. Och var är du i syskonskaran? Jag står fyra bröder med en mamma från Tyskland och en pappa från Västerbotten. Mm -hmm. Vilken kul kombination så. <laughs> det blev ungefär halva vägen var, tror mm. jag. <laughs> men din kärnfamilj... Ja, det var väl väl... En... Kärnfamilj på pappret. Lite speciell uppväxt, då eftersom min pappa led av en psykisk sjukdom. Så det var ju till och från, då, med sånt som psykisk ohälsa kan leda till att det kan bli lite stimmigt och lite oroligt i familjen på olika sätt. Men i övrigt, en uppväxt som jag tycker var bra mm. och ganska trygg med tanke på att det var lite slut ibland. Men ty tyvärr ett tragiskt slut. Ett tragiskt slut då min pappa tog sitt liv mm. som, ja, till en följd av den här jättetråkiga sjukdomen som idag kallas för bipolär sjukdom, mm. men som man då kallade för manodepressivitet. Och han var också polis och du gick lite i hans fotspår yrkesmässigt. Ja, det stämmer. Jag ville in... vill aldrig bli polis egentligen när Nej. jag var liten. Och det är ju lustigt hur livet kastar oss, liksom, halka fram på bananskal lite här och där, men jag... Jag ville bli skådespelare när jag var mm. yngre och, men min pappa och min mamma också tyckte väl att det inte var ett bra val eftersom det var ett, otrygg, mm. ett otryggt yrke och på den tiden så var ju skådespelare verkligen skådespelare. Mm. Det fanns inte stand-up komiker och på det sättet och inga influencers eller youtubers mm. eller något sånt där. Så att, ja, en riktig utbildning var ju liksom det bästa mm. då. Men jag gjorde lumpen som militärpolis och då kom de och rekryterade till polisen och på den tiden var ju det betalt. Ah. Utbildningen var ju Just betalt. Ah. Så jag slängde in en ansökan och hade ju träffat många poliser, pappa och många andra vettiga kollegor och kompisar till honom. Och hade någon som borrar det här. Det, <laughs> ja, jag behöver jag det, ut med det. Ja, jag kan inte kontrollera det. Jag tänkte väl <laughs> på det innan. Ja. <laughs> jo, nej men så... Jag förstod att det var vanliga människor som jobbade som poliser. Så, nej, på den vägen var det. Plötsligt så stod jag där på och Sen blev det 15 år ute och 20 års anställning mm. inom polisen. Och sen har du även levt i en egen kärnfamilj. Du är ju gifte dig och fick en dotter. Mm, gifte mig med min high school sweetheart. <laughs> vi blev tillsammans när vi var, så 15. var 15 och jag var 16. Ja. Så gifte vi oss och så fick vi barn och vi var tillsammans i 12 år och sånt där. Gifte er i katolska kyrkan? Ja, gemensam. Bra research. Har hon italiensk påbrott kanske? Ja, jajamän. Hon är mm. italienska då, min exfru. Och jag fick honom en kurs där katolska kyrkan. Och att vi skulle uppfostra vår dotter i katolsk anda Men <laughs> så kan vi säga att det inte riktigt blev. <laughs> och sen, hur gammal var din dotter när ni gick isär? Tre år var hon när vi skilde oss. Har det varit några bonusfamiljskonstellationer efter skilsmässan för, för din dotter tänker jag på? Mm, ja, precis. Då träffade ju hennes mamma en ny man och så fick hon en lillebror också. Mm. Så hon har varit liksom bonusdotter till en annan mm. man då. Alltså det är alltid tråkigt med en skilsmässa Om man ska gå isär om man har varit tillsammans länge. Men vi, det var aldrig. Det var väldigt, väldigt vuxet. Jag vet att min exfru aldrig har sagt ett ont ord om mig till vår dotter och önsesidigt. Äh, mm. så, så det har fungerat väldigt, väldigt bra. Så jag, ibland var vår dotter vad vadå, ni tycker jag var? Alltså, ja, bara, precis. Men, um, det är svårt att den. förklara för barn ibland. Mm. Men hon har bott varannan vecka lite, eller? Ja, precis. Hon har bott lite varannan. Och sen hade jag ju då, jag hade ju ett krångligt schema i början där. Och då borde de faktiskt lite mer hos sin mamma i början. Vilket jag på senare tid hade lite dåligt samvete över. För mm. jag hade aldrig... Tillåtet det idag <laughs> Men eh, jag får skylla på Ungdomlig omogenhet mm, mm. Men så var det Men sen var det varannan vecka Och sen från att hon var 14-15 så, så kom hon liksom och gick lite som hon vill Men grunden var varannan veckas pappa och, och varannans mamma Och ibland var hon lite längre hos mig och sen, det, har, det har funkat Det har funkat. Jag haft väldigt bra också kommunikation med min ex-fru Och, så och, och sen har du varit Bonuspappa själv också Mm jag har faktiskt varit där i, i två omgångar. En tidigare omgång också så var det två tjejer som jag var Bolons pappa åt åt en tid. Mm. Vilken ålder var de? Ja, de var lite äldre. De var sådär 10-12 års ålder Man mm. Men så senast så var det två flickor som, då var den yngsta flickan bara ett när jag träffade henne. Mm. Och den andra tjejen då är tre år äldre. Den relationen är ju över nu mm. och eh, du hade ju väldigt nära relation med dina bonusdöttrar mm. och eh, vad jag förstår så har det känts lite tomt nu efteråt. Ja alltså det var kanske lite sorgligt <laughs> jag trodde mm. Men eh, och det kan ha att göra med att flickorna också var så små särskilt den yngsta var ju bara ett år mm. bytte ju på henne. Och um, vi har ju varit kompisar under 75% av hennes liv. Mm. Mm. Och um, det var tufft att gå från. Det var ju, ska jag säga i ärlighetens namn, då, mitt beslut också att, att avsluta det här förhållandet. Och då menar en del ja men då får man stå sitt kast och då gör man slut med alla och allt. Alla. Jag, hade ju, jag försökte ju då få träffa dem. För jag gick ju på något sätt från att vara världens bästa bonuspappa till inte ens Få träffa dem. Och, mm. och det var. Jag tyckte det var jobbigt. Man kanske inte tar med i beräkningen när man bestämmer sig som du sa att det var du som tog initiativet. Att det var så många relationer som skulle lösas upp i och med ditt beslut. Nej, precis. Och man pratade inte. Man ska inte säga, vi pratade inte om det. Vad skulle hända? Och sådär. Och det är ju lite så kanske dystopiskt att prata om. Så, men vad händer när vi, om vi gör slut? Ja. Det? Och det, det gjorde vi aldrig. Vi hade samtal om det där och jag var väldigt ledsen och sa det till henne men hon menar på att de typ ska glömma dig ungefär och jag menar på att nej men varför ska man om, om människor vill träffas och trivs med varandra och jag är ganska övertygad om att jag är en bra vuxen förebild mm. mm. utan att låta liksom förmäten på något sätt men jag vet att de tycker om mig väldigt mycket och att jag tycker om dem så jag tycker mm. det är tråkigt att man blir hindrad att träffa dem men jag kan ju inget annat än att respektera jag är ju liksom ingen stalker eller sådär. Så jag kan inte göra annat än att bara backa undan och respektera det beslutet som är taget. Mm. När det är en skilsmässa mellan ursprungsfamiljen, då har man ju en kontakt med både mamman och pappan, det är naturligt. Mm. Men när en bonusfamilj bryter upp så är ju de kontakterna mycket mer lösa och kanske helt försvinner. Och jag tror att det påverkar barnen mycket mer än vi just idag har förstått. Jag tror att det kommer komma till att vi förstår att den separationen är också är stor för barnet. Mm. I alla fall de här mindre barnen som kanske då var så små att de inte minns Nej, någon innan. Sen så hände faktiskt någonting riktigt häftigt i fredags. Då träffade jag faktiskt de här tjejerna Aha. av en tillfällighet. Aha. Och det var så att jag var på en restaurang. Och inkommer de här små damerna då, då. Som är fyra och åtta snart då. Och reaktionen, på, framförallt på den här tjejen, är att jag fick tårar i ögonen. Uh -huh. För hon såg mig, jag såg henne. Hon skriker mitt namn. Uh -huh. Och springer och ger mig som kram och tar min hand. Uh -huh. liksom, det första hon gör. Och jag var ju tvungen att liksom... Så här, ja, och, och jag fick ju också bekräftat uh -huh. den här känslan att de vill verkligen träffa mig också. Mm. Mm. Och sen tyvärr så var jag på väg till ett jobb så jag kunde bara säga hej och prata med dem en kvarten och sen de skulle sitta sätta sig och äta det. Mm. Och deras pappa är en väldigt fin kille tycker jag. Då säger den stora tjejen så att mig, Hasse lova att vi får träffa dig igen. Mm. Mm. Men jag sa det, jag kan inte lova det. Nej. Men kanske går det att lösa via pappan möjligen då att eh, om han skulle tycka det är okej okay att ni träffas. Så att jag är på någon neutral plats. Eller att han är med och, och att man börjar lite smått så kanske. Ja, kanske. Samtidigt vill inte jag liksom blanda in honom. Jag känner mig liksom... Jo, alltså i min värld, jag har såklart <håll _> tänkt de här tankarna. Jag lovar dig, jag lovar dig. Mm. Uh, men du vill inte tränga dig på heller, nej? Nej, men jag tror att han också förstod och förstår att... Uh, när han fick se den här reaktionen också. Ja, ja. för att hon tog min hand och sen... Och pappa, sa hon, så tog hon sin pappa ja. i handen också. Ja. Så det, det går ju faktiskt att ha två... Pappa är pappa och jag skulle ja. aldrig... Jag har inga ambitioner att bli... Utan jag är en vuxen mm. man som har varit i dem länge och verkligen i en kärleksfull vänskaplig relation. Jag vill inte ta någon annans plats, Nej. utan jag är bara hasse och försöker göra det så gott jag kan. Men ändå, det är ändå... Men det stor. visar ju också att barn har en... Att det inte bara är att nej men hej då och slut mm. utan att det fanns mycket känslor kvar. Och att de, ah, så att det är jag... ju en viktig sak att mm. nå ut med tycker jag. Förra gången då när det var lite äldre barn mm. var du i ett annat läge också att det var det, ja, jag, jag det kanske jag tänkt, inte går att jämföra viktigt Nej, jag har tänkt på det lite grann. Varför inte det blev riktigt så emotionellt där? Jag tror att det var för att flickorna var så pass mycket äldre. Men jättefina mm. tjejer på alla sätt och vis och det blev så, engagemanget blev så stort eftersom tror jag de var så små oh. och de har tytt sig till mig så mycket och jag faktiskt tog upp det med min dotter vid något tillfälle för jag tyckte jag kände att mitt engagemang mm. var så stort så att jag nästan fick dåligt samvete mot min egen dotter och när jag var så ung när jag fick henne och så jag har faktiskt pratat med om mm. det, Jag sagt att det, liksom, men hon bara, pappa. <laughs> men men um, har hon träffat dina bonusbarn någon gång? Ja, ja uh. flera, flera gånger. Mm. Ja. Det är intressant hur vänner och bekanta så här, reagerar olika på den här. En del menar så här, men jag fattar du inte, du måste bara släppa det där, gå vidare. Medan en del tycker att, vad synd att man inte liksom kan fortsätta en, mm. en fin relation och att den måste brytas. Mm. Men och jag har också tänkt att jag är egoist kanske som bara vill. Ja, alltså är det för ja. mitt eget själv liksom, för att jag ska vara glad för att träffa dem för att jag tycker om dem. Men nu har jag ändå fått på svart på vitt att jag verkligen vill träffa mig också. Så det är i alla fall ömsesidigt. Sen om någon vill bryta det här så, så, så kan inte jag göra någonting mm. åt det. Tror du att det här skulle påverka? Jag vet inte om du är i en relation nu eller om det skulle påverka om du träffar någon som har barn sedan tidigare mm. att du skulle blir lite rädd att engagera dig eller vad har du funderat på? Jag är i en, en relation nu. Vi mm. har inga barn och hon har inga barn sedan tidigare och min dotter är ju vuxen. Ja. Och, eh, hon har jag har berättat till den här situationen för henne och har sagt att jag gärna skulle vilja träffa med här om jag fick. och Hon tycker bara att det är fint av mig. Mm. Mm. Och tycker att det är ganska vuxet och bra. Hon skulle inte ha något problem alls med att jag gjorde Nej. det utan så att, så men man jag... borde ju låta barnen bestämma egentligen Man borde ja. känna på det lite och se faktiskt Och så kan mm. man inte veta att okay, det, detta kanske är en fas för barnen Att de just nu tycker men att sen när de blir tonåringar så kanske du inte behöver som precis, förebild heller Men man borde låta dem få chansen att utforska det lite Ja det vore ju snällt att låta barnen få med, liksom, med ett ord där och jag menar ju verkligen inte att jag ska träffa dem varje dag och hänga med dem och de ska bo hos mig och något sånt men jag kommer ihåg att man var yngre det var coolt att ha en äldre sådär som man såg upp till och som var en bra liksom, trygg person mm. Du snuddade lite vid innan för jag har själv upplevt att jag kände först ett tomrum som jag inte förstod jag har haft en bonusson sen tidigare mm. och att då borde han ju varannan vecka och så plötsligt så nu får jag träffa honom ibland fortfarande faktiskt, mm. så att jag har det lite bättre än du har det i den sammanhanget. Men jag kan fortfarande känna det som ett tomrum som jag inte förstod först i början. Och jag känner också att andra människor när jag försökt prata med dem om det, de, de kan inte riktigt förstå att, att jag har, har den känslan. Mm. Att, som du sa, att äh, men det är bara att glömma. Men, men jag tyckte att det var svårt. Har du haft en sån sorg som du har svårt att förmedla till andra kanske? Ja, det skulle jag då vilja påstå att jag har haft. Och det är kanske, som du säger, att man måste ha upplevt det själv lite grann. Och jag tror till och med att vårt förhållande liksom förlängdes tack vare barn, min kärlek till barnen. Mm. Mm. <laughs> För att eh, vi hade så bra förhållanden, tycker jag. Det var mm. väldigt mysigt att, att träffas och, och att hänga med dem. Och jag hade en diskussion med min mamma, då som då är, ja, hon är lite äldre. Hon är 75 år och old school och menar på nej det där måste man bara gå vidare och släppa och du är egoist och så vidare, och så vidare va? men efter vi samtalade ett tag och vi satt här i köket också så fick jag faktiskt henne att förstå lite grann och det var rätt intressant för min mamma är ganska kategorisk många gånger och höll om vi kanske mer lite grann att det kanske inte skulle vara så folk för jag har också tänkt så här om jag hade om det var jag som hade haft två barn Säg, två söner i den här åren. Mm. Och vi hade gjort slut. Och hon hade velat träffa dem någon gång. Kanske gå på bio eller äta lunch. Eller någonting. Hade jag tyckt att det var bra eller dåligt. Och då har jag försökt sätta mig in i den situationen. Om hon hade gjort slut med mig. Och då har jag tänkt. så här, Nej, men jag hade nog tyckt att det var okej. Okay. Och mm. mina söner tycker om henne. Mm. Och trivs med henne. Det har egentligen inte med vår relation att göra riktigt. För man har ju liksom egna relationer med människor och det har man ju även med barn mm. och då tyckte jag att det var liksom en sak som, som gjorde att ja, men då är det okej okay om jag hade liksom... Mm. Mm. Jag tror på en bättre framtid. Mm. Ja men jag har en god vän som har eh, väldigt bra kontakt med sin tidigare bonusson. Och de umgås och de är goda vänner och eh, inga problem då fast han har gjort slut eller... Jag vet inte om vi vill ha hans att slut, men det förhållandet med mamman då tog slut. Och de, det fungerar hur bra som helst. Så att um, ja. Men är det inte lite så som att det känns som att vissa föräldrar är rädda att barnen ska ge väg en del av sin kärlek till någon annan? Men jag menar, vi har ju inte en begränsad mängd kärlek. <här> då, då blir det ju bara att de kan visa kärlek och förståelse för ännu fler. Det blir ju. Mm. Så jag, jag hoppas att det ska... Men det är jätteintressant faktiskt. Jag, jag tror precis att det, det kan ligga någonting i det att man inte vill att... Kär, men kärleken tar ju inte slut. Mm. Mm. Och kärleken till deras mamma kommer ju aldrig att upphöra för att de tycker om mig. Mm. Det är ju någonting helt eh, unikt i deras kärlek till deras mamma. Som ju är jättebra på att vara mm. mamma och vara deras mamma. Sen vad hon tycker om mig är en helt <laughs> annan femma. Det ska inte egentligen drabba någon <laughs> tycker jag. Men det kanske också... När tiden går och hon märker att du har ett annat förhållande. Hon kanske träffar någon annan mm. eller har gjort. Ja, då då kanske det blir lite lugnare ja. också så. Kanske. Jag tänkte, har du letat sig in något av det här. De här tankarna och familjelivet letat sig in i din standup? Ja, jag hade ju mitom models barn då en tid. Där jag sa så vad är själva bonusen egentligen? <laughs> Nej, <inte. laughs> och så raljerade jag lite om det då, Att man har en vuxen dotter att gå tillbaka till alla de här sysselsättningarna som blir liksom att hämta och lämna och, och sådär. Men det var ju mest... Ja, man överdriver såklart. Mm. Mm. Men det är ju borttaget nu eftersom man som stopp komiker i alla fall, jag kan bara tala för mig själv. Men man gräver ju oftast där man står. Så nu har det varit mest om att jag har fyllt att det är 50 plus och att jag är ont i armbågarna. eller Kroppen kopplar ner. Ja, ja. Nej, men det, så det har släppt lite, då. Mm. Kan du bjuda på något kul minne förresten? Jag vet vi var ju med på Sunny Stand -up när det var publikrekord i Varberg på Majas vid havet. Och jag minns jag själv varit där och, och sett det. Ju sådär. Det verkar vara en otroligt rolig turné och bra ställe nere ja, vid havet. Ja, och... jättemysigt var det. Jag kan berätta en rolig grej som hände där faktiskt. Det var jag och David Batra. Vi var väl vidare där till Societen tror jag det heter mm. där. Vi gick ut på kvällen och sen var det några killar som sa Men hej, vi, vi, vi har lite efterfäste. Det slutade med att jag och David Batra satt i en friggebod <laughs> någonstans med två killar och drack öl och skrattade. Och så kom hans mormor och knackade på sig. Nej, ni får ni gå och lägga. <laughs> så då fick vi dra oss tillbaka mot hotellet igen. Men det var väldigt kul och det är väl det som man kan sakna när man har jobbat som polis. För som polis jobbar man ju alltid liksom i grupp. Antingen är man två eller flera och sådär och Jävlas lite med varandra Men som komiker då Som nu efter den här podden så åker jag ju själv Till Engelholm ska uppträda där Man är mycket själv, sitter på tåg kanske mm. Så jag tycker ju om de här stunderna När man får köra Sandy Stand Up tillsammans Eller som nu vi hade mått i måndag Som heter Humorkalaset där man träffas många komiker mm. och sitter och tjafsar lite in och så här, men, det. Blir det inte väldigt kakafoni? Jo, Alla ska liksom skämta. Vi har ju tillräckligt med Martin som ska försöka dra skämt. Och alla ska göra det samtidigt. Blir det, blir, blir det någon då som liksom, i den konstellationen blir den tråkig? Nej, man vet, nej, men de flesta är ju väldigt roliga. Jag ska ju ha med mig smoking i måndags- och hade glömt bort att jag hade lånat ut min smokerskjutta och fluga till min bror som Aha. var på någon fässa när jag lånat det. Så då kom jag ju till den här tillståndet och sa: Jag har ingen. Ja, det fick man ju. <laughs> man. ska man inte säga. <laughs> Många som har på med mycket om den här skjortan, ja, ja. att Hur oproffset det är och hur man kan komma och glömma kläderna. Så. Så, men det är kul. Vi, det är mycket kärlek även om vi pikar varandra. Mm, hur påverkas? Familjelivet eller nu, din serbo kan inte åka med på alla dina gigg och Nä, sådär. Det, det är ju ett litet annorlunda jobb och du mycket kvällstid och sådär. Mm. Påverkas relationen av det också? Jo, men det gör det. Men det krävs väl... alltså Jag tror att det är ganska, <laughs> ganska påfrästande att vara som en frilansande stalkkomiker. Mm. Vi i serbo min nuvarande flickvam bor ju i Umeå. Oj då. Ja, ah, det var en bit. Ja, det är en bit. så. Men... Mm. Det går faktiskt jätte, bra Hon är väldigt förstående. Jobb i jobb och mitt jobb är ju liksom att flänga omkring. Och jag tycker fortfarande det är väldigt, väldigt roligt också. Så att nej, men jag tycker det fungerar jättetebra. Det blir väldigt intensivt när man ses då istället. Jag har varit mm. säbo också och pendlat så där var tredje helg så ses man tre, fyra dagar. Men det är mycket intensivare än det är nu. Mm. <laughs> Jag trodde lite tid innan du kom med nej, det, det kan aldrig bli så intensivt som det är just nu med dig Maria <laughs> bra, bra uppplottning där Tack så mycket Hasse Du ska skynda iväg till flyget och vi tipsar ju gärna om din egen podd snuttsnack också. Det blir ett nytt avsnitt som du ska spela in mm. idag till och med. Precis, det blir det. Så det kommer, det kommer nya hela tiden. Jag försöker göra eller jag gör ett i veckan. Mm. Sänder ett i veckan. Vad är tisdag? Härligt. Mm. Tack så mycket. Ha det bra. Tack för att jag fick vara med. Ja. Tack tackar. Ja, det var Hasse Bronten och jag tyckte det var väldigt intressant men samtidigt tycker jag ju lite synd om honom och vi hoppas att det ska lösa sig så han får träffa sina tidigare bonusstöttrar. Mm. vi har ju pratat om det lite innan i podden att man har ju inga rättigheter som bonusförälder när nej. en relation tar slut. Och vi har ju efterlyst att det kanske ska finnas någon slags i alla fall rättighet där om barnen uttrycker att de vill träffa mm. att det ska inte kunna gå att en förälder säger nej, det får ni inte. Bara för att jävlas liksom. Någon slags lagstiftning i framtiden. Men det kan vara svårt. Men jag tror mm. att det inte är helt omöjligt. Vi får hålla tummarna och avvakta. Jag är i alla fall väldigt glad att jag får chans att träffa min tidigare bonuson, Och nu har han ju varit här några dagar. Och vi har ju fått åka till Liseberg och kasta oss mot döden i den nya Valkyrie. Just det. Ja, men det var kul. Det såg jag fram emot faktiskt. Och den var ju inte så farlig. Du älskar när jag skriker för mitt liv- men det började redan i mekanika. Och det var nästan inga köer heller. Nej, det var ju Lycke extra glad över. Han skrek hela tiden, inga köer. Ja, och balder förstås. Tog några varv i. Så att Men tycker det... du helt ärligt att det är mycket roligare bara för att jag skriker? Ja. Men varför då? Det blir mer spänning. Det blir... <laughs> Plus att då känner vi andra känner oss lite tuffare också. då. Ja, jag bjuder på det. Mm. Vi kan ju köra vidare med nästa intervju direkt egentligen, som du har gjort. Det låter mer som att det är en man som har gjort det. Ja, vi har varit tvungna att förbränga rösterna lite eftersom skaparna av det här sexspelet ville vara anonyma. Så de kallar ju sig Ebba Lovin. Men de är två. Som i Lavin. De är dessutom ihop ja. och så är de en bonusfamilj. Ja, så det låter lite annorlunda men jag tror ni kommer vänja er och det är en ganska kort intervju. Så nu ska det alltså handla om Som vi väddar får vi ligga. Tror alla kommer att snegla på varandra och undra, undra om det är dem. De är en bonusamilj. Ska inte de kunna göra ett sexspel? De verkar lite sådär. Tänk om det är vårt eget spel så har vi gjort liksom en fejkad intervju för att vi ska tjäna pengar. Gud vad smart och så pratar vi om det nu som att vi inte vet vad vi säger. Ja, Så smart är vi. Så smarta är vi. Så smarta är vi. Hej, här och fru X, och välkomna till podden. Tjena, tack, hej! Ni har ju gjort det här spelet som vi bäddar Får vi ligga. Ett väldigt spännande spel som vi fick skicka till oss. Men ja. det, det är inte det första ni har gjort, ni har gjort lite under med Ebba-Lovin. Vilotiska noveller, va? Ja, två stycken böcker har vi skrivit tillsammans. Hur kom det sig att ni började på den banan? Ja, vilket undervarligt att, att vi ville skriva någonting som... Man skulle kunna säga att våra barn skulle kunna läsa. Det <nans>: <nans>: så. <nans: Jag> tycker, <nans>: inte är ett jättekoste. Men man säger det då. Det låter inte barn i ur stol. Nej, men, men inte, jag har inte blivit det. Men det är inte något som man känner är liksom pinsamt eller något, något fint. Ja. Det kom inte liksom reaktionen efter Fifty Shills och Grey och, och det underkastelse och, och kvinnor som vill fastbundna hit och dit. Och det var liksom inte alls. Den synen vi har på kärlek och erotik och vi har liksom inte någon lust att fortsätta på det utan visa att det finns något annat. Det finns något fint som inte är det här. Ja precis. Det finns så mycket skid som finns det är det som är så otroligt i Som alla ungdomar och alla barn som lätt Ja vi hade diskussion om det i tidigare avsnitt. Om att eh, barn lär sig inte om sex via skolan eller föräldrar längre utan snarare via pornografin och då kanske inte alltid är den mjukaste pornografin de kommer i kontakt med via internet. Det är sällan den mjukaste. Och så är det nästan alltid någon tjej som är på något sätt Och Om man då har en massa sällan så blir den sidan jättekonstig. Och sen så gjorde ni det här spelet då. Vad kan ni berätta om spelet? För grunden är att hitta ett ställe i ett där man kan både Så det här spelet är hand i hand med det som vi pratade om samtyckeslagen kan man säga. Att det är ingenting som man ska känna sig tvingad till på något sätt utan det är att man ska mer få reda på vad den andra vill. Ja, även om man är mer som en person så är det inte alltid som man har berättat allt eller man går och tänker på saker som man tycker men det kan inte säga eller det kan ju inte liksom ta upp eller sådär. Det är bara pinsamt, och det är ju bara så. Men här får man liksom en möjlighet att, att sätta sig ner och vara lite... Bland, men utan att det blir tvingande på något sätt. Man får ju välja själv. Man får ju säga själv också, eller liksom välja bort där man inte själv går igång på. Mm. Det var ett spel som blev lite svårt. Kina kunde spela själv, egentligen. Och 80 procent eller 70 procent berör kvinnor. Men jag att det är väldigt fint, mm. Så det är jätteroligt. Jag tänker ju att uh, i familjer som har barn, att uh, ha sex handlar ibland om att få tid. Och utrymme. Jag vågar veta att ni har haft många barn omkring er. Ni är också en ombildad familj, en bonusfamilj. Har ni haft, tyckt att det har varit svårt att hitta tid för att ha sex? När barnen är så är det ganska för att hitta och kunna ha egentligen en tid och sex. Nu börjar våra barn bli ganska stora och då är det en helt annan del del. Så numera så finns det ju jag tyckte när jag läste det här spelet så tyckte jag att det uppstod en liten svårighet i att läsa och utföra på samma gång. Hur har ni tänkt spelet? Grunden är då att det är ett svårt spelsöst och det där är då att man helt enkelt ska betresta. Jag lite att tid är en svårighet för att få till det i just barnfamiljer. Vad har ni tänkt kan vara ytterligare svårigheter när det gäller att få till det? Kanske i ett långvarig relation eller så? Man kan ju inte flöppna. Alltså samma partner hela tiden och det blir rätt jag och jag får samma sätt på samma ställe. Mm. Det är liksom lördagkväll, kväll <laughs> klockan nio och sånt här och då kan man inte vara hemma lördag kväll klockan nio Så det går lätt och så alltså, ja. Så att, det är väl inte det här att det behöver inte vara tråkigt och centralmässigt. För jag tror att sexet är en stor del av ett förhållande. Mm. Den fysiska närheten, om det sen är, är liksom samlad, behöver det inte vara. Men en fysisk närhet är en jätteviktig del av ett förhållande för att det ska hålla. Mm. Annars är det ju som liksom två kompisar som går ihop mm. med ett gäng barn. Ja, jag kallar ju er för här och fru X här innan och det är ju för att ni vill vara lite hemliga. Känner ni att det fortfarande är väldigt mycket tabu runt... Uh... Sex och det är därför ni har valt att ha pseudonym. I vårt fall är det mest det att det vi gör till vardags fast inte, det, blir, det skulle bli omöjlig och såg och onödigt i sågsättande. Om man liksom sa, ja jag gör det här på dagen det sen dessutom jag gör det här. inte Jag har en idé egentligen. Så, mm. så att, ja, det är mest det. Med våra barn vet att det finns allihopa. Våra barn har arbetet som radioskvete. <här> ja, <här> <här> uppmuntra dem mer allihopa. Ynstack tycker inte att det är jättekul, 13-åringen. Nej. Han är <laughs> han är lite känslig i den åldern liksom. De äldre pojkarna och dottern och sådär, så de tycker bara att det är kul. Tror ni att ni kommer att uttrycka det här? Jag tänker att det här känns som ett spel som man skulle kunna liksom köpa ett eh, tillägg till. Eller fler kort och har ni några planer som framtiden för ytterligare spel? Ytterligare mm. spel eller ytterligare i samma fanger eller... Så. Jag tror att det finns hur som helst att göra det här. Så att, att den där sex och långa förhållanden och att hålla en låg anledande som är på det här. Mm. Och om den kanten också att hjälpa till så, så är det jätteroligt. Då tackar jag för att ni var med och så ska vi försöka och läsa reglerna bättre, jag och Martin här. Hahaha! <laughs> <laughs> Tack för att vi med! Tack snälla. Ja, där lät du faktiskt som en hel kar. Precis, jag tog in min inre kar. Mitt badkar. Men hur som helst, om ni blir lite nyfikna på det här spelet, vilket jag antar att ni blev, mm -hmm. så kan ni nu beställa det från ebalovin.se och då kan ni få 50 kronors rabatt om ni uppger koden som nu Martin har hittat på här. Ja, plus mamman, tänkte jag. Väldigt En bra kod. Ska jag dras in i det här? Men det är ett sånt ovanligt ord. Som du har hittat på. Okej. Ni uppger koden plusmamma och då får ni 50 kronors rabatt. Och då kostar spelet 159 istället för 209. Det är ju som hittat. Det är nästan 25 procent faktiskt. Det är ni ju... Klart ni ska ha det. Det mm. blir årets julklapp. Som vi bäddar får vi ligga heter det. Och om jag då lite snabbt ska försöka förklara spelet vilket är lite svårt för att jag... vi har ju testat det här spelet en gång och då missförstod vi reglerna. Ja, just det. Det blir lite svårt att läsa och uh, göra uppdrag. och Så var det väldigt sent också. Så vi <laughs> är lite trötta. Lite trötta. Men det är, det är delat i tre delar kan man säga. Och först är det som del ett som man kan säga i förspelet. Och då får man lite instruktioner om att man ska ta varandra kort och läsa upp. och Ska man prata om vad som står där? och så och... Nej, men liksom komma i stämning. att Sex är inte bara kropp utan det är även hjärna och själ. Hur som helst så går man sedan vidare till del två. Och då ska man ju då hitta fram till vad man går igång på. Mm. Och liksom försöka verbalisera det, tänker jag. Det är inte alla som liksom är vana vid att säga vad man gillar och vad man inte gillar. Så då ska man lite gärna så här föreslå saker. Mm. Och då har man också hjälp av spelet och korten. Att det är lite bilder och det är lite uppdrag och lite sådär. Sen... Blir det inte lika pinsamt då? Nej, och då finns det ju olika kategorier så kan man välja varannat kort och läsa det högt och så ska man titta varandra djupt i ögonen och prata och, och fantisera och mm. sådär. Och sen på slutrundan så, så tror jag det att man kan få välja bort då om det är någonting som att du säger bara jag vill ha sex med dig i kläden kaninkostym och jag tänker att nej, det vill nej, jag inte. Och till Liseberg säger du då? Och till Liseberg och krama. vuxen vuxenkramas med kaninen. Vem var det som var i Lisebergskaninen förresten? <laughs> Var det, no, no, no, det var ett ganska tidigt avsnitt som vi snöjde in på det, jag vet inte varför. Du... Om det är någon som har lyssnat på alla avsnitt så kanske ni minns detta. Ja, jag minns ju det och förstår att ingen som inte har lyssnat på det förstår vad det är vi skrattar åt, men jag kommer bara ihåg att vi knäckte oss så mycket att vi inte kunde fortsätta spela in nästa. Nu fick vi in ett sexspel där också. Stackars Naomi, mm. vad har hon gjort för ont? Stackars Lisebergskaninen. Ja. Hur som helst så ska man kunna på något sätt komma fram till de här tre korten. då. Och sen så är det slutrundan. Och mm. då får man väl ligga helt enkelt. det det. står det. Snart får ni ligga står det. Coolt. När alla kort i högern är slut ska ni båda två ha fyra kort som visar hur du vill ha sex med din partner. Ja, ah. Ah, men det är ju nu. Jag sa ju det. Nu kan du eller din partner ta bort ett kort. Om motsvensk fyrkort och sen har man tre kort. Så det var inte helt fel ändå. Jag hoppas alla förstår. Men det bästa är att köper man ett spel då får man de här instruktionerna som vi inte kan tyda så bra. Men det är inte en fel. Jag tycker det var helt glasklart. Ja, Fyra eller tre kort, eller tre eller fyra kort. Och så har man dem kvar eller inte och så får man ligga. Bara man ligger så är det bra. Ja. Jag tror faktiskt det. Att det ligger mycket i det. Det ligger mycket i att man får ligga om man pratar om att ligga. Man pratar om hur man vill ha det. Man, mm. Vi är inga tankeläsare. liksom Så att det, det här är ett jättebra spel där man kan mer på ett konkret sätt kommunicera vad det är man vill och inte vill i sängen. Eller bredvid sängen. Eller i köket. eller i Vardagsrummet. Hörde jag på att säga, men vi har ju inget vardagsrum längre. <laughs> det är ju våran tonårsdotters rum nu. Och där ska vi ju inte spela det här spelet. Nej. Nej. Okej, okay, jag tänkte att skulle avsluta med att jag bara tar ett random kort här och så läser jag det för dig och så ska du utföra det här i podden. <laughs> ja När ni träffades för första gången så ville du ragga upp eller bli uppraggad av din partner. Vad var det som fick dig att känna så? Tänk också tillbaka till första gången ni hade sex. Tänk wow, tänk jag vill ha dig. Vad tänkte du första gången du höll i din partner? Vad kände du? Första gången du smekte din partner, vad smekte du? Och varför smekte du där? Uppdrag. Titta in i din partners ögon. Berätta vad du kände. Och tänkte första gången ni träffades. Eller när det sa klick för dig. Ja men det var en, nog. Jag minns ju mycket väl första gången vi träffades. Det var den 27 december 2015. Det var på en liten krog i Varberg. Fast det var på lunch. Och du skulle vidare. Så vi hade en liten stund där. Och satt och pratade mycket. Och jag tyckte du var jättevacker då. Smart och rolig. Så jag tror det är så klick där när vi träffades första gången. Ja, nu får du ligga. <laughs> Men vi kanske ska spela in klart först. Ja, gör det. Köp spelet. Köpte det till er själva. Köpte det till andra. Köpte det och lägg det i det här julklappspelet. Ja, det är ju en liten röd påse som man får till. Också. Ja, en del har ju sådana här julklappspel. Man köper bara en paket och så får. Ja, just Det var kul ifall. Gamla farmor får ett som ni bäddar får ni ligga spel. Man kanske annars kan ge det till sin partner. Ja. För då får man ju spela det själv. Ja, ah, du tänker Istället så. Istället för att det kommer till någon farmor eller tonårsson eller så. Ah, ja, men jag tänkte mig på arbetsplatsen så hade det varit lite roligt <laughs> att lägga ner det. Har inte ni sånt på ert jobb? Nej. Secret Santa? Nej. Nej. Och vi får inga julklappar heller. Jag får ett julkort från mina chefer. Så, det för att du har jobbat. Ja, faktiskt. Mm. Och det är jag glad för. Ja, man ska vara glad för det lilla. Det ja. har man mycket att vara glad för. Precis. Och nu har vi frågor på Instagram. Varje vecka så har vi ju varje dag dagens fråga. Och det kan vara högt och lågt. Och den här veckan har det ju helt logiskt varit väldigt juliga frågor. I och med att vi har haft den här första veckan i december. Ja. Och första frågan är, tittar du på årets julkalender? Där var det ja 51 och nej 49 Väldigt jämnt. Så hälften har och hälften inte helt enkelt. Och jag har bara sett delar av några avsnitt när jag och heller har ätit frukost. Och jag har inte sett någonting. Nej. Andra frågan är hur är du på sociala medier? Öppen och personlig svarade 56 Och neutral och allmän svarade 44 Jag vet inte varför vi ställde den här frågan men det var nog någonting... Som var just den dagen som pratades om att hur man är. Om man bjuder väldigt mycket på sig själv. Eller man kanske bara lägger ut väldigt neutralt och inte släpper folk så väldigt nära. Jag tror att jag är lite mer neutral och allmän på, på Facebook och så. Men å andra sidan i podden försöker jag ju vara mig själv mer. Du har ju bjudit jättemycket på dig den här veckan. Med din fina adventskalender. Ja just det. Den kan ni ju titta på om ni orkar och har lust. Lite dåliga vitsar och... Partytricks och så. Fråga tre. Sjunga i kör. Det sa 56% ja till och 44% nej. Det har varit många frågor när det har varit ungefär hälften hälften. Ja, de tre första här har ju varit 50-50 kan man nästan säga. Men jag har förstått att det är fantastiskt kul att sjunga i kör. Så de där 44% kanske bara inte har testat den är de kanske inte vågar riktigt. Eller de tror inte på sig själva. Eller vill inte. Eller har Nej. inte tid som jag. Jag har inte tid vara. att hänga i mm. Och sen allmänt julen. Är den kul? Ja, det sa 58%. Men är den stress? Ja, det tyckte 42%. Det är ändå ganska mycket. Så just på den frågan tänker jag att det är mycket att hälften tycker att det är stressigt och hälften tycker att det är kul. Mm. Det är kanske dags att tänka över och skala bort lite man behöver ju inte ha allt. Vi har ju inget då. Vi har ju ingen adventstake och inga stjärnor. Vi har ett par röda julgrytlappar just nu. Just det. Ja, vi får se om vi hinner ta tag i det nästa vecka kanske. Någonstans mellan den här människan som hade, vad var det? Tiotusen tomtar och oss. <tom tomtar på loftet. Som då inte har en enda. Mm. Där är det nog bra att hamna så att man inte blir för stressad. Och apropå det så frågade vi om man ska ha tomte på julafton. Och det var det 55% som skulle ha men 45% som inte skulle ha det. Ja, och min brorsa som vi ska fira med i år, han har ju sagt varje år att nej men mina barn är så stora så att vi ska nog inte ha någon tomte. Vi får se. Vi kanske ordnar någon, någon slags nisse. Jag vet ju en som tycker det är väldigt kul att ha tomte. Ja, min pappa. Precis. Så det kan det bli. Då blir det lite småhandstumte. Sen hade vi frågan om man ska ha en alkoholfri julafton. Och det var ju glädjande nog 75% som sa ja. Och 25% som sa nej. Det, det jag... tycker jag var lite förvånande men väldigt trevligt för att jag tycker att julafton, åtminstone om det finns barn i närheten, så kan det faktiskt få vara den nykterna dagen på året. Om man nu ska ha en nykter dag på året så ska det vara julafton. Ja, absolut. Jag tycker också det att alla vuxna som dricker alkohol kan göra det andra dagar. Ja, precis. Sen hade vi frågan om julmusik. Är det underbart? Vi tyckte hela 74 procent. Medan jag och några andra svarade nej, jag kräk snart. Var du en av 26 procenten? Lite svårt där för att... Några jullåtar tycker jag är lite mysiga, men som helhet så blir det alldeles för sött och sliskigt, tycker jag. Det har ju blivit så de sista, kan vi säga tio åren, att samma julmusik är överallt. Ja. Den är i alla affärer, den är hos frisören, den är på jobbet, den är överallt. Och det det är... finns radiokanaler som lovar liksom bara julmusik hela december. Men man tänker, det måste det finnas fler jullåtar än just de? känns som 20 stycken som bara går mm. på repeat och runt, runt, ja. runt. Jag tycker att ni ska lyssna på Weeping Willows som vi hörde live i fredags. Då blir det lite mer melankoliska. Det låta. var mycket lite... hjärtasmärta på Weeping Willows. Ja, mycket jag har ju slut med dig och nu är... ja. ångrar jag mig och det är jul och det är inte kul när vi är inte är tillsammans längre. Ja. Christmas in prison och Blue and Alone. Och... Nej, väldigt bra. De har gjort tre stycken julskivor eller julsinglar. Så du är mer framför mer depp? Ja, mer deppigt. Plus lite humoristisk julmusik som när Bing Crosby och The Andrews Sisters sjunger en havajansk jul. Malika Likimeki heter den låten. Den är väldigt rolig. Så försök stava det och finns på Spotify. Sista frågan var, äter du lutfisk? Och det är ju helt obegripligt att man kan göra det, för det är ju våldsamt äckligt. Det är så jättegott! Jag sa 24% idioter och nej sa vi 76% normala människor. Kallar du med idiot i podden? <här> nej, bara de som äter lutfisk. Tycker inte du att det är ganska oroväckande att vi alltid svarar olika, du och jag? Om man ska ta så här procentuellt sett, så vi pratar mycket procent nu- av tio frågor så tror jag att vi svarar olika på åtta i alla fall, tror du utan överdriva. Ja. ja, det känns inte riktigt. Så. Men, jo, men det här är... Vi, har, vi är inte ens överens om det liksom. <laughs> Nej, just det. Men om man äter lutfisk eller inte, det spelar ingen roll. Betyder det att det är kört för oss? Nej. Jag tror just det att vi är, har tillräckligt mycket olikheter att det gör att det funkar. Vi täcker upp för varandra och vi kan hjälpa varandra är sånt som den andra inte är lika intresserad av eller kunnig på. Jag känner ändå att det är lite oroväckande, men okej, okay, när du säger det på det sättet så kanske det låter lite bättre, men vi får nog gå i terapi och kolla upp detta. Lutfisk. Det är Kanske bara... inte just lutfisk. Min fru, tänkte... min fru gillar. blivande fru gillar lutfisk. Vad ska jag göra? Jag kan inte vara ensam. Även om vi, vi är i alla fall 24% i Sverige som gillar lutfisk. Det är jättegott. Vit sås och potatis. Mm. Och slidri, slidri. Alla, de är, alla de är olika. Ja, vi går vidare och tipsar om adventskalendern den sista gången. Den finns på Instagram, bonuspappan plus mamma. Bonuspappans julkalender. Ja, det är det. Jag tvår mina händer från den kalendern. Ja, precis. Så, så kan det gå när man låter Martin få fria händer. Ja, men jag tycker den verkar vara uppskattad ändå. På tal om människor som inte vet vad de gör. Mm. Sen har vi väl låtit ut böcker på Instagram också. Mm. Det var ju i samband med förra avsnittet som handlar om Missfall, Och där fanns en barnbok om det. Hur berättar man för sina barn att syskonet som var på väg inte finns längre? Ja, att någon kan dö innan den föds. Hur kan man sakna någon som inte är född än? Jag tänker att det är väldigt surrealistiskt för ett barn att de känner att någonting känns jobbigt och sorgligt och sen vet de inte riktigt vad det är. Den boken heter Lillebror i mitt hjärta och den skickar vi till Hanna Kavanagh, Ida Fransson och Frida Ekeberg. Så grattis till er. Mm. En jättefin bok. Och sen så hade vi även en bok som Barbara Källström skrivit själv då. Och det är När det inte blev som du tänkte. dig. Och Han har det... också missfall och har intervjuer. Bland annat med personer som har politik. Ja, och lite sorgbearbetning och att mm. våga igen. och det här Också en jättefin bok. Den skickar vi till Susanne Bengtsson och Alexandra som har Instagramkontot Alex Svens. Jag misstänker att hon heter Alexandra Svensson då kanske. Mm. Men det märker vi när vi tar kontakt med er och ber att få adresser så att vi kan skicka ut böckerna. Har vi ingen spaning den här veckan? Nej, vi har ju ingen spaning för vi hade två intervjuer. Så vi återkommer med en spännande spaning i nästa avsnitt som är 81. Och vem har vi som gäst då? Får jag bestämma då? Ja, absolut. Vad kul. Vi kommer ju vara i Malmö den helgen. Tänka, mm. tänka, tänka, tänka. Jo, men kan vi inte ta Kai Pollack? Jo, vi på honom stora i, idol. i Sundbyberg för ett tag sedan. Ja. Det blev en väldigt bra intervju tycker jag. Där kommer ni få reda på saker som ni inte visste om honom. Jättespännande! Och faktiskt, sen vi träffade honom så har jag återbörjat göra de här övningarna som han, de här enkla så här. Människor är utsända för, för att jag ska ha någonting att öva på. Och jag kan inte ändra det förflutna. Och, och man ska se det fina i människor som man irriterar sig på. Det är faktiskt, alltså det, det funkar. Det blir bra. Kai Pollack i avsnitt 81 måndag om en vecka. Tills dess så får ni gärna fortsätta skicka mejl till oss bonuspappan.plusmamman gmail.com eller leta upp oss på Instagram och Facebook. Där finns ju även bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Mm. Vi blir fler och fler. Däremot är det inte så många som har vågat lägga ut någonting så vi vill jättegärna att ni lägger ut lite frågor där som vi kan diskutera runt. Och de frågorna är ju det är till för att alla ska diskutera, det är inte mm. speciellt till oss utan det blir mer att alla kommenterar. Och... Jag tycker du brukar komma in jättebra svar där. Och så skickar vi också lite vad vi tänker mm. om det. Och man kan även skicka anonymt till oss och så lägger vi ut det. Så behöver ingen få veta vem det är som har frågat. Jag tänkte att jag skulle vilja avsluta med en liten bonus. Sång? Nej. Med en liten bonusanekdot. vad spännande. Som värmde mitt bonushjärta. Mm. Och det var när Kevin sa när vi satt och åt. Så sa han, jag har tre mammor, sa han. Mm. Eh, mamma, som då är mamma Lisa. Och Jenny, som då är hans bonusmamma nu. Mm. Och så du Maria, sa han. Mm. Och då blev jag så här, ja, då har jag gjort någonting rätt mm. ändå. Det var gulligt. Det var jättefint. Och sen berättade jag ju för honom att jag räknar honom bland mina barn. Mm. För att även om jag inte får ta så jättestor del av hans vardag så är han ju ändå min. Jag har ju känt honom så himla länge och, och han är ju brorsa till min minsta. Ja. Plus att han är brorsa till min son också. De har inga blodspann på det sättet men om några killar är brorsor, så är det ju dem. Jag tror det är bra att Kevin kan ha lycka som storebror. Som visar vägen lite och hjälper honom och så. Mm. Det är härligt. Mm. Tack för den här veckan. Gå gärna in och ge oss ett betyg på iTunes om ni har tid eller lust. Och i annat fall... Så skickar vi ett hästhuvud till er. Nej, vi säger att livet i bolsar... Eller så kommer inte tomten. Ja... Ah. Det Betyg... säger man ju till alla barn. Jag tycker det är jättetaskigt. så här, Om du är snäll så kommer du till tomten. Är inte det väldigt omordentligt att wow. hota på det sättet? Det är en gammal kristentradition. Att hota barn. <laughs> att hota folk. Ja, Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara visvärligt. Men också härligt. Hej då! Det var hemskt översikt du blev där. Jaha. Är det för att all har lämnat hjärnan och Precis färas ner till knäna. Hoppar över mellan ja, hjärtat och direkt i ner till knäna. knäna. Faktiskt, Jag undrar om jag ska kunna spela innebandy imorgon. Ja, det undrar jag med. Mm. Jag kanske börjar bli gammal. Det kan jag hålla med om. Ja. En av mina bästa kompisar fyller 50 år på tisdag. Grattis Stefan. Nej, Jonas. <laughs>